А на смерть начальство ще 100 баксів відстібнуло. Покідьки, а ти – ризик. Та я за 100 доларів своїх шістьох дітей два місяці годуватиму. Так, 100 доларів – це прекрасно, затріпотів зв'язаними крилами літератор. Я врешті придбаю друкарську машинку. Навчуся друкувати – і не виписуватиму так скоро кулькові ручки. Розпочну розмірковувати над епохальним романом, щоб років за сім-вісім у мене тепер так багато неймовірних вражень. А до цього у вас вражень не було? запитав Вова. Було. Одне. Ні, навіть два. Люся і кольки у шлунку. «А от коли в мене буде 100 доларів, гроші багно. Життя теж», – сказав Костя. Заручники замовкли. «А котра година?» – запитав Горила. Зіна піднесла ближче до очей, змотані мотузкою зап'ястки, глянула на годинник. «О, час біжить! Уже одинадцята». «Скоро наше підтягнуться!» Пузатий винувато зиркнув на горилу. «Ваня, я... розберемося!» – пообіцяв горила. «А ви Іван?» – з чогось збадюрився літератор, витяг шию, щоби бачити горилу. «Іван, це прекрасно! У моєму романі з сільгосптематики. Там такий Іван? Ого!» «Усі доярки!» «Так, скоро наші підтягнуться», – сказав горила, наче не почув пустовоїва. «Буде вам по сто доларів виродки!» Тільки мовив, на ремені засигналила рація. Горила зловчився, боком притис рацію до крісла, на приладі загорівся червоний живчик вогника». «Готуйтеся, юродиві!» – пообіцяв Горила. У центральному офісі Сігми проблеми на об'єкті Есфір відзначили саме о 23.00. Раз на годину, хоч як це не подобалося певним бійцям під час охорони окремих об'єктів, вони мали передавати до контори сигнал «Усе без пригод». Об одинадцятій сигнал з об'єкту ЕСФІР не надійшов. Черговий вирішив не кипішувати, зателефонував Івану Корбуту, що відповідав за охорону об'єкту. У відповідь запульсував червоний вогник. «Тривога!» Черговий заметушився. У той же час зв'язався з командиром, повідомив схвильовано, з об'єкта Есфір не дійшов сигнал тривоги. Ваня Корбут не відповідає. У 20 хвилин на 12-ту від центрального офісу Сігми від'їжджав бусик, напханий Сігмівцями, як новорічний кошик цукерками. Зо два десятки тіснилися, притискали до грудей УЗІ, що їх керівництво Сігми отримало з берегів Мертвого моря в рамках якоїсь Суто гуманітарної програми. На ременях бряцали шумові гранати, капсули зі сльозогінним газом і ще якоюсь хімічною штукенцією. Перешіптувалися. Що там? Викуремо, пообіцяв підлеглим вусань із бритим черепом, явно командир групи. На місце надзвичайної події дісталися у 23.34. Нагледіли ті ж самі кущі, що й механік, огинали фабрику півколом. Вусань приклав до очей бінокль, хоч потреби в тому не було, усе як на долоні. Освітлене, запнуте зсередині приміщення, силуету людей у холі, сиділи на підлозі, сіпалися. Заручники чи злодії? З інших вікон першого поверху картинка ще більш колоритна. Через цупкі порт'єри було видно силуати людей, котрих хтось смикав, гнав до вікон. Люди застигали біля вікон, хтось упав. «Що творять, суки?» – процідив вусатий командир. «Заручників до батарей, щоб я здох». «А може там немає заручників?» Поряд із вусанем у кущах причаївся безвусий. «Не росте». Хлопчина з рясним ластовинням на керпатому носі. «А може, то терористів до дідька? «Я бля, блям...» – аргументовано відрізав командир. Додав, «Ваня Корбут із Потаповим точно до батарей прикуті!» Відірвався від бінокля. «Покітьки! Не знають, що ми вже тут!» Інакше би світло не вмикали, козли. Хочуть, суки, щоб ми по заручниках. Так ми ж охоронна структура. У разі надзвичайної події ми не маємо права самостійно, без правоохоронців, нагадав Безвусий. «А хто, бля, знає, що тут надзвичайна подія?» – запитав командир. «Поки ніхто не стрельнув, самі розберемося». Вусень на мить задумався, жестом наказав Керпатому підповзти ближче. Передай по ланцюгу наказ затаїтися і до моєї команди не видавати нашої присутності. Зрозумів. І ще скажи Ваню корбута вбили, хай хлопці озвіріють. На протилежному кінці ланцюга. Наказ вусеня останнім вислухав міцний чоловік років тридцяти зі шрамом відрізаної рани на шиї. «Ваню!» – закліпав. Різким рухом змахнув сльозу. Загерчав. І та сльоза враз стала, наче крапля окропу, що вилетіла з бурхливого кипіння. Учепився поглядом у будівлю. «Скільки вас, підари!» «Певно, немало!» Спеціально світло врубили, демонструєте, що заручники у вас до хрена, а ми тут уже всі й обіцялися. Макар повернувся в хол хвилин за десять після того, як навколо фабрики важкою ненавистю задихали сігмівці. Волік за шию голий жіночий манекен. Кинув посеред холу, сказав похмуро. Один заручник зайвий. Літератор зойкнув. Що? Що значить зайвий? Ми не зайві. Ми за контрактом. Костю благаю, поговоріть із паном терористом. Це ж неподобство. Він не сміє. Життя багно, сказав Костя. Письменнику, заглухни. крикнула Зіна. Осто чортів. А що це ти з ляльками тягаєшся? запитав механіка Горила. Барикади з них набудував? Йолопти, ти! Йолоб тупий, беззлобно й утомлено відповів Макар. Я їх попід вікнами порозставляв. Твої друзі причвалають на ранок, глянуть у вікна. Заручників до дідка. Крізь портєри ж не видно, що ті заручники пластмасові. Розумно? Круто, похмуро визнав горила, глянув механіку в вічі. Курити хочу. Останню сигарету навіть перед електричним стільцем дають. Макар дістав із кишені цигарку, тицьнув горилі в зуби. Кури, ти ще непоганий вигляд маєш утомлено всівся у крісло навпроти Сігмівця. Хай мордоворот покурить. І Макар врешті піде до свого кабінету. Копія реєстру має бути під диваном. На неї вся надія. Мені твою цигарку обсмоктувати чи вогню даси? Почув густий голос горили. Як тебе звати, людино? Спитав холодно. «Пане Макар, дозвольте!» – стрепенувся літератор. «У товариша військового прекрасне ім'я – Іван!» «А ви вже і познайомитися встигли!» «Блін, та дайте ж людині вогню!» – психонула Зіна. «А на що курити? Життя і так багно!» – спокійно сказав Костя. Макар усміхнувся. «Дурні люди!» дістав із кишені точну копію Макарова, жбурнув горилі. «Кури, Ваню!» Горила дотягнувся до пістолета запальнички, підхопив закутими в наручники руками, підніс до цигарки, раптом напружився і виплюнув цигарку. «Тьху!» «Це не запальничка, падла!» «Руки!» – спрямував на Макара зброю. Макар Відчув. Кров залишає тіло. Ще немає в тілі дірки відстріляної рани. Ще надії бісяться в голові. Малюють версії жахливої перемоги. А кров геть задихнувся. Як просто. Зиркнув на пояс. Та що ж це він? Переплутав? Кинув в вані горилі справжню зброю замість точної її копії. Яка фігня. Ну чому він не викинув ту запальничку геть. Чому? Горила відслідкував погляд механіка. І не думай. Уб'ю, уб'є? А Макар хіба є? Визвірився, зірвався з крісла, став посеред холу. Вбивай, мать твою! Мені насрати. Добре, літератор закричав, закрив очі долонями. Матір Божа, кров, кров! Відпустіть мене! Ви не смієте робити мене свідком. У мене надто витончена душа, я, голорило, прицілився і спокійно натиснув на курок. Клац. Замість бабах затвор клацнув у мертвій тиші. Горила здивовано зиркнув на зброю. Знову натиснув курок. «Клац!» Макар закричав. Гарячково вихопив із кишень пістолети на охоронця. «Не фарт! Не фарт! Як навіжений!» Горила, здається, геть не помічав Макарового біснування. Обернувся до пузатого. «Потапов! Мать твою!» «Де набої?» «У столі!» Пузатий Потапов зіщулився від жаху. «Козел!» Горила плюнув у бік Потапова, кинув пістолет на підлогу, застиг при стіні. Макар буцнув горилу ногою. «Ха, перевіряємо!» Підняв над головою праву руку зі зброєю, натиснув на курок. «Бабах!» Штукатурка зі стелі посипалася. Ага, а кричав. «Справжній! Справжній! І набої є! Твій?» Підняв ліву руку, натиснув на курок. Зі ствола точної копії Макарова вирвався тремтячий вогник. «Газ закінчується!» – зареготав. Кинув запильничку горилі. «На, кури, боєць. «Вдруге не проколюся, Підхопив з підлоги пістолет без набоїв. До столу. Знайшов набої. «Ото діло!» «Ковбой! У кожній руці по пістолету!» «Макаре!» – гукнув напружений Вова. «У мене в кишені є звичайна запальничка. Бери, дарую! Бо ще один такий вибрик, і герак луситься. Та й мені!» «А ти ж адреналіну хотів! То жери, чувак, на халяву! Безплатно!» Макар уже був хотів посунути до свого кабінету. «Реєстр! Реєстр! Треба поспішати! До ранку має бути озброєний не тільки цими ідіотськими пістолетами! Реєстр! Він має знайти справжній реєстр!» Раптом зупинився. Уважно обдивився заручників. «Увага! Обшук!» – сказав. «Зараз перевіримо ваші кишені». «Чому Макар не зробив цього раніше?» «Досвіду нема», – констатував роздратовано. «Блокнот, ручка, носовичок і серцеві краплі. Пустовоїв». «Десять копійок, відкривачка, реклама магазину «Брокарт». Костя Алкаш. Рація, складний ніж, жувальна гумка, портмоне, мобільний, горила. Мобільний, пласка пляшечка горілки, пузатий потапов. Запальничка, блокнот, диктофон, смартфон, у рюкзаку професійна фотокамера. Хто ти, Вово? Журналіст? Сука! Сенсація! Не кожен же день... Та що ти розумієш? Ну, тільки камеру не бий. Редакційна. От козел. А що в тебе, Зіно? Проїзний квиток? Бутерброд у фользі? Голодний гаманець? Прозора силіконова кулька. Світиться зсередини. А це для чого? Іграшка. Певно, діти підкинули. «А, так ти погратися прийшла!» Механік крутить у руках світну кульку. «Як його отомлюють ці безглузді люди! Викинути їх геть! Вони заважають! Відволікають від головного! Вони...» Макар підходить до дверей, відчиняє їх одним різким напруженим рухом, що сили кидає світну кульку в тиху німу ніч. «Які ще ігри!» Ніяких ігор. Усе по-дорослому. Час уповільнюється до паралічу. Ось кулька мерехтливою зірочкою летить від дверей у темряву. Ось Макар тільки мить дивиться їй у слід і вже хоче зачинити двері, як у темряві, в кущах, спалахує короткий, яскравий, беззвучний вогонь, і тої ж миті гасне – Макар тільки встигає здивуватися з дитячою цікавістю, що це, як його відкидає у хол. Він падає на спину чує тільки відчайдушний крик літератора. «Матінко Боже, пана терориста, убили!» «Убили? Ух, суки!» Механік тягнеться тримтячою рукою до плеча. «Мокре! Плече мокре, ніби усцялося від страху і пече!» «Убили! Двері зачинити! Зброя! Суки! Хто?» Він спинається на ноги, непевно, як новонароджене теля, тьмяним поглядом навкруги. «Убили!» – дістає з-за пояса пістолет, стріляє у стелю, раз, ще раз, пустовояв активним фоном. «Матір Божа, товариши, врятуйте мене! Я вмію варити плов!» Я нагодую вас, а потім напою. Костю, ви ж професійний алкоголік, ви ж повинні розуміти перспективи. Врятуйте, у мене роман з сільсьгосптематикою. Я, я не маю права помирати. Макар досягає дверей, зачиняє. Хто? Горила недобре всміхається. Ну як? Сподобалося? Нормально, шепоче хоч перед очима пливе. Цілиться в заручників. «Що, суки, зраділи?» «Зарано веселитися, я живий!» «Не рухатися!» «Спокійно, спокійно, ми не рухаємося!» Це Вова. «Життя багно!» – бурмотить Костя. «Вимоги можна висувати?» «Випустіть мене, мамо, випустіть мене!» Пустовояв раптом смикається. Перевертається на живіт, як тюлень. Нерівними ривками рухається до Зіни. «Жінко, свята Мадонна, музо, врятуйте мене!» Зіна тягнеться до літератора обома зв'язаними руками, що сили ляскає по щоці. «Та ти коли-небудь замовкнеш?» – дивиться на Макара. «Ей, командире, руки звільни мені!» Перев'яжу тебе, бо кров'ю зійдеш. Макар недоречно кліпає очима, наче під заливає чоло. Зимно. Чому так зимно? Літератор котиться по холу. Перев'яжеш, ляскає зубами механік. Потім. Спрямовує пістолет на Пустовоєва. Геракле, твій вихід. Ні, ні, ні, пане терорист. Вельби, шановний, ви ж не посмієте! Геракл заплющує очі, верещить на високій ноті, Смикається, наштовхується на голий жіночий манекен, Що й досі валяється посеред холу. Збоку картинка стає веселою вкрай. край, часивий Геракл безнадійно стілкується Згвалтувати байдужу пластикову ляльку. Макар штовхає пустовою воногою. «Підйом!» «Ні, ні, ні, я не можу!» Макар присідає біля трепетного письменницького тіла, зриває скотч із його ніг. «Ходімо, Геракле!» Під кущами вусатий командир захлинається від люті, розмахує кулаком перед носом міцного бійця зі шрамом. «Корнеєв, бля!» «Ти що, бля, план похерив? Тепер ті покідьки знають, бля, що ми тут, баран, бля! Тепер ментам маякнути маємо!» «Та пішов ти!» – похмуро відказує Корнієв. «Вони Ваню вбили, а я за Ваню?» «Чого телимося? Штурмувати треба, я першим піду!» «Куди, бля, ти взагалі знаєш, кого підстрелив?» А що, як то заручник? Може, терористи його спеціально на поріг випустили? Та мені по цим балах. Вони Ваню вбили, а я за Ваню? Корнеєв обертається до будівлі, наливається ненавистю. Жодний з тої хавіри живим не вийде. Слово – закон. Корнеєв, бля, короче, бля, капець, бля, ясно? Ясно. Все на позицію бля. Могли по-тихому бля розібратися, а тепер, бля. З твоєю стріляниною бля, капець. Чекати ранку. Ментів і кодло значальників. Надзвичайна подія, теракт бля. Сігму трахнули. Ну, ще невідомо, хто кого трахнув, люто відказує Корнєв. Вусень матюкається довго і вигадливо. Збирає в долоню талий сніг з вусів. Ну що, треба мен там дзвонити. Встає з-за куща, вдивляється в об'єкт і завмирає. На порозі щось відбувається. Покідьки вимкнули світло перед входом. Тепер і не роздивитися, хто там вошкається. Ніби двоє. Бінокль до очей? Точно двоє. Один тримає пістолет біля скроні невисокого худого. Видно тільки смішний метелик на білосніжній сорочці. «Ви мене чуєте, суки?» від порогу. «Завмерти!» наказує усань. «Зараз подивимося покідьку, що ти далі робитимеш. Тільки би Корнієв відповідайте!» «Бо смерть цього заручника на вашій совісті буде!» – кричить механік. «Люди!» – верещить пустовоїв. «Люди! Хелп! Хелп! Сос! Товариши! Рятуйте від звірів!» Вусань плює під ноги, роззирається у вікнах навколишніх будинків, вмикається світло. «Цього тільки не вистачало!» – ламає кущ під ногою кілька кроків до фабрики. «У чому проблема, синку?» – гукає доброзичливо, ніби нічого не сталося. Макар примружує очі, сильніше обхоплює літератора і тільки завдяки тому сам ще не падає. «Я Макаров, Олександр Миколаєвич Макаров. Це моя фабрика», – виголошує з останніх сил. 26 листопада минулого року її захопили рейдери. «Я…» «Ми атакували рейдерів! Прокурора сюди! Відділ із боротьби з організованою злочинністю! Пресу, мать вашу! Усіх! І тільки спробуйте ще стріляти! Один ваш постріл – один мертвий заручник!» Погрожує пістолетом у темряву. Тягне Пустовоїва до дверей. «Зачекай, синку!» Вусань не вирізняється майстерністю вести переговори, але старається, як може. Ну, давай поговоримо, скільки вас там? Достатньо. Заручників багато. До дідька. Макар не розуміє, про що його питає голос із темряви, психує. Усіх сюди, ти зрозумів? чіпляється за двері. Зачекай. Вусень шкірою відчуває щось не так. Бував він у таких забавах. Та там усе зрозуміло було, а тут? Тут чогось не вистачало. Зметикував. Ей, а термін? Термін твоїх вимог який? До восьмої ранку, крикнув Макар. Поцілив у темряву, натиснув на курок. Куля над кущами вжих у стовбур дерева. «Ні, ну не сука!» – образився Вусань. Підізвав Кирпатого. Наказав. «Передавай, бля, ментам повідомлення по формі. Теракт. Захоплення об'єкту. Я заручники». «Скільки?» – запитав Кирпатий. «Невідомо?» «Ну чому ж, бля, невідомо?» – буркнув Вусань. «Ти тих бідах біля батарей перерахував?» «Так точно. Десятка зо два. Було». «Що значить було? Валяться?» Ні, ну не сука!» – засмутився Вусень. «Передавай. Заручників орієнтовно 20-ро. Ведемо спостереження, чекаємо розпоряджень. Терористи висунули умови. Дурні якісь. Грошей не вимагають. О восьмій ранку почнуть розстрілювати заручників. Скривавлене плече». Справжня зброя у слабких долонях красава. Макар безпорадно розпластався посеред холу. Очі синє небо очима в небо. Сходив жалем. Тільки одного би йому зараз, що сили, ляснути дверцятими авто, щоб люди озирнулися і побачили його, бо він є. Заручники заніміли. Навіть пустовоїв притих. Тріпотів на підлозі поряд із безсилим механіком. Силкувався щось сказати, та вуста тільки розтулялися беззвучно. Риба. Так ось який терорист нам дістався. зітхнула Зіна. Хлопця голим по світу пустили. «Блін, які ж баби дурні!» – цвіркнув Пузатий Потапов. «Ти кого жалієш, тітко? Він тебе не пожалів, коли під стволом тримав!» «Та ти краще набої не забувай у свій пестик вставляти, розумник! Теж мені охорона, мать вашу! З такою охороною країну просрати, раз плюнути!» Та він ледве з глузду не з'їхав, коли дізнався, глухо сказав горила. Усервався на свою фабрику, а потім щез. Я думав, здався, а він? Йому гроші потрібні, зметикувала мудра зіна. Багато грошей, аби вирвати свою фабрику з чужих лап. А грошей у нього, думаю, дуля з маком. Панове, літератор пустовоїв, смикнувся, Задер голову і став схожим на пам'ятник цирковому дельфіну, що йому на ніс м'ячик кидають. «Панове, я прийняв доленосне рішення! Я віддам свої 100 доларів панові терористу!» «Життя багно! Гроші, щастю, не товариш! Віддай мої 100 баксів, Геракле!» ага, «Розстринділися вони!» Засмутилася Зіна Хай спочатку заплатить Та про що ви мелите, придурки? Уїдливо розсміявся Потапов Вам усім строк світить Пустовоїв не втримав пози Ляснув щелепою об підлогу Що? Що ви сказали? Строк? Який строк? А ви співучасники? Ви за бабло погодилися Матір Божа «Бог свідок, мене насильно затягли!» – верескнув пустовою. «А ти, тітко, головна співучасниця!» – пузатий недобре зиркнув на Зіну. «Приперлася ніби в туалет, а сама під ствол?» «Під запальничку, ідіот!» Зіна обернулася до Потапова, роздивлялась уважно, ніби прагла запам'ятати так ясно, щоб уже як де перестріне – так не помилитися. Душа болить, сказав Костя. Ха -ха, ти ще, психонула Зіна, дати тобі 50 грамів одразу заспіває твоя душа.